Вже почало дніти, коли Раїса заснула. Розбудив її чужий голос під вікном. «Я ще вчора бачив, як щось під'їхало до школи, та й кажу батюсці, чи не нова вчителька? А вони й посилають. Піди, кажуть, до Тетяни, дізнайся, хто, звідки і що воно». Раїса, мов опечена, скочила з постелі і застукала у вікно. «Яке йому діло? Це не церковна школа, а земська. Вона його не знає і знати не хоче. Він для неї ніщо, він тільки законовчитель, та й то не тепер на вакації. Це просто нахабність», – подумала Раїса і хвилювалась. За кілька день була неділя. Раїса не пішла до церкви. Зумисне. Вона никала по порожніх хатах, перечитувала старі книжки, сиділа в садочку під деревом або приймала школярів, що приносили їй суниці, аби познайомитись з учителькою. Поїхати на вакації вона не мала куди. Батько давно помер, до родичів не хотілося. Піп нічим не об'являвся, і Раїса трохи заспокоїлась. Їй найбільше подобалося сидіти під вікном у своїй чистій хатинці, звідки було видно білу церкву серед густої зелені. Часом, коли сонце погідно сідало, церква здавалася рожевою, а вершечки дерев золотими. Одного вечора, коли Раїса милувалася грою світла на церкві, перед вікнами несподівано з'явилася висока постать У Раїси стрепинулося серце. Отскочивши од вікна, вона кинулась до виходу Та згадала, що обі двері виходять у двір, і вона напевно стріниться з попом Раїса перебігла клас, очинила вікно і вискочила в садок Піп поторсав двері, постояв трохи і, обійшовши школу, застав Раїсу під стінкою. Обоє змішалися. Він зняв бриля, і рум'янець збентеження поповз йому аж на лисину. Вона, зігнута й бліда, стріла його переляканими і сердитими очима. Він прийшов познайомитися. Він знав, що вона приїхала і в неділю виглядав її в церкві, але вона не одвідала дому Божого. Вона тут людина нова, нікого не знає. І коли трапиться потреба, він просить звернутися до нього, свого найближчого сусід. Бо хоч вона земська вчителька, та він думає, що церква і школа мусять йти поруч Він не помітив лихого вогника в Раїсиних очах, яким вона метнула в нього при останніх словах І вів далі «І я, і моя мати будемо дуже раді, коли ви нас одвідаєте Скоро приїде на вакації моя дочка Тася, вам буде веселіше» Раїсу мучило одно питання «Чи покликати попа у хату?» Те, що вона була з духовних, прищепило їй певну повагу до людей духовного стану, але спеціальна нехідь до гостя перемогла. «Цур йому!» – рішила Раїса і слухала далі. Гостю докучило стояти. Шукаючи очима, де псісти, він тихо поніс свою загорну у білий підрясник, скоріше жіночу, ніж чоловічу постать до садової лавки. Раїса теж сіла з краєчко. Отець Василь за півгодини, який просидів на лавці у шкільному садку, встиг пожалітись на свою п'яну, ліниву і недбаючу про церкву парафію, розпитати у Раїси, хто вона й звідки, і злегка докорити покійній вчительці, що не вміла защепити молодого. Дому поколінню духу покори. Раїса неохоче і коротко відповідала своєму гостові, але отець Василь благодушно не помічав того. Прощаючись, він ще раз запросив Раїсу в гостину. Раїса ускочила в хату, щуки в неї горіли, в грудях тріпалося прикре почуття несповненого обов'язку. «Треба було покликати до хати. Перший раз прийшов». Е, цур йому!» – у друга подумала вона. «Образиться? Покірно прошу! Не треба мені ніяких зносин із ним!» Та зносини не порвалися. Стара матушка прислала їй якось тарілку малини, а коли Раїса трохи занедужила і Тетяна сповістила про це батюшку, він дав їй кілька порошків хіни і потом розпитував у Тетяни про здоров'я вчительки. Проте Раїса не показувалась ані в церкві, ані в попівській господі, хоч була певна, що сим ображає духовну родину. Нехай! Уперто говорила вона і одводила тоді очі од вікна, в яке дивилась на неї біла церква в обіймах зелених велетнів. Минув травень, почалася червнева спека. Один день видався особливо гарячим. Ще з самого ранку Раїса почувала якусь тривогу в тілі. «Неодмінно буде буря», – з жахом думала вона. І справді, після завзятої, хоч тихої спеки, якось швидко смерклося і запав морок. Небо і земля стемніли, на обрії з'явилася чорна смуга. Скоро на смузі тій щось блимнуло, немов спалахнув сірник і погас. Трохи згодом показалось слабе світло у другому місці, а далі знов спалахнуло на першому. Небо переморгувалося. Проблиски світла спочатку такі бліді й тихі, чим далі розросталися, потужнішали.